Uh, Fylluam, du më thëmë, dërsi në kalum Me hyrje ose njoftim Me librin uh, Madhështor të shejkhul islam Muhammed ibn Amdil Wahab Rahimehullah që që qëhet Nawakidul islam Ose anulluesit e islamit Edhe sot vazhdojmë gjithashtu uh, Edhe më tejnë hyrje Dhe nuk uh, ngutemi, nuk nëzitohemi Se nëzitimi është prej shëjtanit E, po, të më thëmë, duhet këto hyrje dhe këto stjarime, ose këto e, para fjalë, si më thëmë, para se me e fillu me librin, janë të patje të rësushme, sidomos, si që thëmë, në kohën tonë, po edhe sidomos në venin tonë, ku dyshimet e havarigjve janë të shumëta, edhe keq përdorimi tyne dhe futja dyshimeve dhe të njerëzit duke abuzua edhe duke i keçpërdorr fjalët e dietarëve, nëse domos këto tema që i përfisin, dom thënë këto tema që i trajton autori rahimahullahu në këtë libër. ë dhe këto, dom thot ato çka vetëm e përmendëm në dersin e kaluam, që do ta sqarojmë pak sa na jep mundi si Allahu subhanahu wa taala në këtë ders jan si rregulla që duhet me ditë për të gjitha ato temat e mëvonshme, më do të thonë çka do të vinë, ato temat që janë vetë thelbi i librit. Edhe megjithatë, gjith, me edhe gjatë shpjegimit të atin e temave do të përmendim këtë rregullamë po këtu do të thotë për me ditë si baza. Pra kur bato fjallë për te këfirin, qëka dhe më thënë te këfir, se edhe fjallën te këfir, e ndëgjojmë shumë, edhe ne, qëka nuk jemi arab, ndo shta shumica nuk e kuptojnë qëka dhe thot ajo te këfir. Te këfir, dhe më thënë, me gjyku për dikand, qëka dihet se është musliman, me gjyku se është kefir, dhe më thënë se është mosbesimtar. Ajo gjuhësisht, është për arabistës, nëse e dini çka do të thonë kafeira, do thotë ka bëu kufër. Kafara yakfur, do thotë e bën kufër. ë aty njëri çka e bën atë atë folje, do thonë vepruesit pasaj folje i thuhet kafir. Do thotë mos vesim ta. Pra kafera en mahon yakfur, kamahu yakfurumahan kafir, më huës, ose mos besimtar, pra si e themi. Kurse kef fera, do të thot, në gjuhë në arabe, kjo kur dëfishohet dhf, faja, e, ose, si thojnë, ajnul fi'li, do të thot, me, me a transmitu dikuj tjetër. Dëmë thënë, e bën kafir, ose logarit kafir. E, edhe, Ai paskajoria, si tojnë, masdar i kësaj folja, është tekfirë, dhe më thënë, me shpalë di kanë për kafirë. Pra, një prej regullave më të rëndësishme të tekfirit, regulli i parë, në shkatje, <laughs> këtë përkujë që, regulli, dhe më thënë, regulli i parë, prej regullave më të rëndësishme të tekfirit, A është dhe të që të adish me bindje se të këfiri është hak i Allahut dhe i pëngamerit të ti sallallahu aleyhi ve sellem dhe thot të këfiri është një gjykim të cilin e, i cili është dhe më thënë hak vetëm i Allahut së puhanë hua ta'ala dhe i pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem dhe më thënë e, i cili nuk fletë nga mendja e ti për vetëm Fletë me atë që ishpalët prej Allahut të lartësum. Pra, si pas kësaj, nuk të lejohet asë njëherë që të dalësh për para Allahut dhe pengamerit sallallahu aleyhi vësillem. Do më thonë, nuk lejohet me dalë me këtë gjykim pa pasë bazë prej fjalëve të Allahut ose fjalëve të pengamerit sallallahu aleyhi vësillem. Do më thonë se nuk lejohet me a me me von gjykimin për kufër për do një vepër ose për do një njeri përveç se me argument të prerë, të qartë, të do të thënë të padyshimt, i cili është i qartë sikur dielli në mes të ditës, në të cilin nuk ka re, nuk ka nuk ka vranësira. Edhe ky argument kështu i qartë, edhe i prejrë, i pa dushind, piku vjen, dhe më thënë vjen prej libri të Allahut edhe sunetit për nga merit sallallahu aleyhu a sellem. Argumentet për këta gjithashtu janë të shumta. Një prej ty në dhe tëtë një argument i njohur e, që transmiton sahabiju se ja kanë dhënë besën për nga merit sallallahu aleyhu a sellem çite dëgjojnë dhe të binden prandaj shtetarit në ato çka ju pëlqen edhe në ato që ka ju pëlqen në çdo më radh edhe ka thana alla nunazi al amra ahlehu do të thonë që mos ti të, të ngritëmi për të marrë pushtetin atyre që e kanë siç ju ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam illa an tara kufran buahan indakum min allah fihi burhan pra Përveç nëse shihni kufër të qartë, për të cilin keni prej Allahut argument. Dëmë thënë, kufër të qartë, fjalla buahë, si që tregojnë djetartë, pra është në këtë përshkrim që e thamë, si kur djeli, kur është në mes të ditës, kur është në kup të qjelit, e, kur është qjeli i pastër, dëmë thënë, nuk ka vransira, pra sigurisht në atë moment që Dilli është aq i qartë, edhe i çaqçën sendet se për rëfteje, gjithashtu edhe ai kufër duhet të jetë ashtu i qartë, për tu, do më thën për tu ngrit kundër postetarit. Edhe ë pastaj këtë çartësi e përforcon pejgamberi për sallallahu alejhi ve sellem që duke thën Endekum min Allahi fihi burhan, do më thën për të cilën për atë kufër që do të keni argument prej Allahut, subhanahu wa ta'ala. Në më thënë, do të keni për para Allahut, argument prej Allahut. E cili është aj argument, argument prej Allahut? Ashtë, e, si ka thënë Ibn Hajjeri, rahim e Allah, nësu ajetin e u khaberin sahihin, La jahtemilut të uilë, dhe më thënë tekst prea jetit, dhe më thënë që tekstualisht thuhet se ajo vepër është kufër, ose prej hadithit sahih i cili nuk ka mundësi për interpretim tjetër, dhe më thënë drejt për drejt tjetë që të regoj se ajo është kufër. E... Uh, <coughs> Gjithashtu ka thën pejgamberi sallallahu alei ve sellem. Pra kur thën për kufër buah, do të thën është për qëllim kufër me me bindje, do të thën që jemi të bindur se është kufër dhe është i qartë, i qartësum, nuk ka paqartësi diçka, nuk ka përzierje, nat as nuk ka dyshim dhe as nuk ka interpretim tjetër për po, gjithashtu edhe ajo nuk është prej që ështjeve në të cilat ka i khtilaf, ose divergjinsa me zdjetarve. Pra duhet jetë e qatë dhe pa dyshim dhe pa kundrështim se ajo është kufër. Do më thanë se nëse njeri u fletë diçka pa pas argument pre Allahut, atër e qka ka bafë? Do thotë nëse thotë nëse jebë gjykimin për kufër, për dikanë, ose për do një vejpër, pa pas argument pre Allahut, qka është atëherë e fjalla ose vej pra ti, pa dyshim se është mëkat, haram, dhe më thanë edhe është guzim me dalë për para Allahut dhe pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra ndaj ka thanë pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, për ta qartëcu, dhe thëtë rëziku në kësaj qështje, dhe më thanë rëziku në të folurit për qështje të kufrit pa pas argument për e Allahut, ka thanë pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, ira kala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad baa bihi ahaduhuma domthan nese njeriu i thot vllajt vet o kafir athere e ka fitu domthan at epitet e ka fitu njani prej atyra te dyve ose si asn transmetime tjera domthan qoft se thot kafir edhe nuk es ashtu domthan nuk es ai njeriu kafir, atëherë ajo fjali këthejhet ati. Pra nëse është kafir, në regull, po nëse nuk është kafir, atëherë këthejhet të thanësi. Kurse, kur me rëdvesh se nuk është kafir, më thënë që ofëse nuk ka për këta argument prej librit Allahot ose sunetit pengamirit sallallahu alim sallem. E, <coughs> Ibn Tejmija, rahim e Allah, në lidhje me ketë, ka thënë, kur ka folë për disa grupet të devjuarat bidatgjive edhe ka thonë se disa pre atyne kanë kufr dhe, dhe më thënë, ata kanë një pjes prej imanit edhe një pjes prej kufrit, por nuk gjikohet se janë mos besimtar e thët, hëtta të ka me lehull huggë, o të bejën e lehull me hëgjë, dhe më thënë, deri sa të bihet atyne argumenti edhe të që qertësohet mirë rruga, edhe vazhdojnë do të thon kuptimi i fjalës fjalëve të tjera se manthabate imanuhu biyaqin fela yazulu bil shak do të thon kujt e, për ka e dim do të thon me bindje se është se ka iman do të thon kujt i është vërtetu imani me bindje atëherë nuk i largohet kjo cilësi nuk i thuhet se s'ka iman me dyshim por duhet gjithashtu me çen me bindje do të thon kur i thuhet kur i thu di kujt musliman Ja ke thonë me bindje. Në më thonë, këndi gju prej ti, ose ke pa prej ti islam, edhe iman, edhe thu se është musliman, ose se është besimtar. Dhe si largohet kjo? Kjo largohet vetëm me bindje të njajtë si kur bindja e parë. Edhe nuk largohet me dyshim. Thot, i bën tëjmija rahimën Allah, bella je zulu illa ba'de i kamet il hujgje wa izalet i shubha. Në më thonë, imani nuk largohet prej ati njeriu, për vetë se pasi tisillën argumentet ati dhe ti largohen dyshimet. Më më thënë qovë se e thot me do një dyshim ose e, e banë një vejpër, sepse nuk di argument për ta ose ka dyshim rrë thasaj qështje, atëherë e kur ti bjen argumentet dhe kur ti largohen dyshimet, atëherë mund ti thuhet se ka ra në kufrë. Imam Shaukani, Rahimahullah, në libnën e ti, Eselul Gjarrar, ka thanë gjykimit për një njeri se ka dalë prej fesë islame dhe ka hi në kufër, këtë qështje, këtë gjykimit dhe më thanë, nuk guzon ti afrohet një musliman i cili i besonë Allahut dhe ditës e gjykimit. Domethën nuk lej nuk guxon një musliman që ka beson në Allahun edhe në ditën e gjykimit, ti qaset pra vënjes së gjykimit se dikush ka dal prej fesë islame dhe ka hyrë në kufër. Ë nuk guxon as sesi. Jo, domethën tham se kjo është gjykim që jep Allahu, e, edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Prandaj ka thënë illa bi burhanin wadih du më thënë, nuk gudzon të i qaset gjikimit për kufër një musliman, që ka i beson Allah edhe ditës së kiametit përveç se me argument thët e udah min shemësin nehar du më thënë që është me i qartë se sa djeli i ditës sepse thot në hadithë sahiha, është përment du më thënë se a njeri që i thot dikuit kafir, edhe ai nuk e meriton atë. Ajo fjalë i kthehet atij. Edhe në hadithe të tjera. Prandaj thotë në këtë hadith është qërtuesi më i i çart, edhe këshilluesi më ma i madh që njeriu të largohet nga shpejtimi në tekfir. Për do të pra, e, thënë nëse fjalët <coughs> e dijetarve janë të qarta, pra këto hadithë që i përmendim, pra du më thënë edhe që besoj se shumica e muslimanve i din hadithët me këtë kuptim, se kjo duhet jetë ndaluësi maj madhë edhe këshiluësi maj madhë që njeri u të këtë frikë prej nëzitimit edhe shpetimit në vanjën e tekfirit, du më thënë në gjykimin me kufrë rregulli eh, i dyt i dyt që duhet të dihet në lidhje me teqfirin duhet patjetër njeriu ta di se kufri është dy lloje. Do të thonë kufri është dy llojesh, gjithashtu edhe shirku, gjithashtu edhe nifaku. Do të thonë lloji i parë është kufër që e nxjerr njeriu prej islamit dhe ky lloj kufri është që kundërshton Imani në tërësi në të gjitha aspektet. Edhe lloji dytë është kufër i vogël që nuk e kundërshton bazën e imanit ose thelbin e imanit. Në llojin e parë të kufrit, do të thonë ai njeriu që e ka atë lloj kufri, do thot të thotë se te ai nuk ekziston imani. Edhe ky lloj kufri ndodh me fjalë ose me veprë ose me besim ose me dyshim, siç e përmendëm dersin e kaluar. Ngaqë ta se janë dy lloje të kufrit, edhe të shirkut, edhe të nifakut, edhe të dhulmit, edhe të fiskut ekzto më radh, pra i madh dhe i vogël, i madhi që e nxjerr prej islamit tërësisht, edhe kundërshton imanin plotësisht, edhe tjetri që është i vogël, që nuk e kundërshton felbin edhe ose nuk e mohon felbin ose esencën e imanit ka thoni ibn timia rahimahullah al kufru al asghar huwa ma la yunafi asl al iman wa inna ma yetallaqu bi baad furuuhi ndoshem kufri vogel astai icili nuk e mohon ose nuk e nuk e asgjesson bazën ose themelin felbin e imanit, për, ka të baje me disa dejk të imanit. Edhe e ka prun si argument, dhe më than, ka than se kjo, kjo është mendimi i selefëve, edhe kjo është mendimi, dhe thotit parve, prej sahabëve dhe tabiinve, se ka kufër që kanë është i vogël, që nuk e më honë dhe nuk e anullon thelbin ose esençin e imanit, për, ka të baje me disa deg të imamit. Se, e, siç ka imani deg, edhe kufri ka deg, siç do të pasojnë në disa fjallë të djetarve tjere. Edhe ka përmeni bëntë e mija si argument, më thënë se kjo është men heqji se lefit, fjallën e Ebu Gjafer, Muhammed i ben Ali, rahim e Allah, i cili ka thënë, u radhi Allahu en gjeddi hi, të më thënë është, ose djali alijut radhjallahu anhu. Ka thënë, kur është pytë për hadithin lajez një zani wa hu e mu'min, dhe më thënë, kur dëbëj e zina, njeri ju, kur dëbëj e zina, zina qari, nuk është besimtar, ka të regu se aja është kufër i vogël, edhe se aja ka dal nga disa dek të imanit, mirë po të aja ka metë felbi edhe esenca e imanit. E vejbën Kaimi, Rahimënullah, ka të regu se shirkë i vogël është, përshemën, sigur, riaja e lehtë. Ria, dëmë thënë, nëse bënë syefaqësi, pra për njerëzit. Nëse vej pra qenë fillim, njeri ju e fillonë namazin për të pa dikush tjetër, ajo është ria e madhe dhe mund me qenë shirkë i madhe. Mirë për në qofë se hinë në vej pra diska prej dëshires për, për, për, për të pa ose për të dëgjuh e kështë më radhë, aja është rja e lehtë edhe quhet shirk i vogël. Ibn Kajmi ka pru dëmë thënë disa shembujë edhe ka sielë dhe hadithin e Abdullah ibn Amerit radhiallahu anhu ma, ku të regonë se për nga Amerit sallallahu alaihi sallam ka thonë, men halifa bi ghajri lahi faqat kefara au ashrak, Dëmë thënë, kush betohet në tjetër kanë përveç Allahut, a i ka bë kufër edhe shirkë. Këtë hadith e transmiton të tërmidi ju, rrahimehullah, edhe e ka komentu këtë hadith, duke thamë, se këtë hadith djetartë e kanë shpjegu se është përqilim, dëmë thënë, ndalimi jashpër e betimit në tjetër kan përveç Allahut. Pra nuk është për qëllim kufri i vërtetë ose shirku, pra i mav. Edhe ku është argument, thonë thot Peygamberi sallallahu alejhi wasallam, se kush betohet në tjetër kan përveç Allahut, ai ka bë kufr ose shirk. Thot Tirmidhiu se është për qëllim ashpërësia e ndalesës, jo se secili që betohet në tjetër kan përveç Allahut ban kufr ose shirk. Edhe argument për këtë e ka pru Hadithin që të regonë se për nga meri sallallahu a.sallem e ka dëgju omerim radhiallahu anhu duke thënë wa abi, wa abi, dhe mu thënë pasha babën tëmë, pasha babën tëmë. Edhe i ka thënë për nga meri sallallahu a.sallem Inna Allahe janë hakum në tëhlifu bi abaikum. Dhe mu thënë Allahu ju a ka ndalu që të betoheni në babalarte juaj. Pra nuk i ka thënë se bënë shirkë ose bënë kufërë, për vetëm i ka të regu se ajo është e ndaluar. <coughs> Kurse në hadithin tjetër, që e transmeton Abdullaj Ibn Abbas, radhi Allahu an, huma, thot, për nga meri sallallahu alim sallam, kush ka thonë, men, men kalefi halifi hi, velati vel uzza, dhe më thonë kush betohet, dhe thot, pasha latin edhe pasha uzan, Feljekull la ilahe illallah Dëmë thënë letë thot la ilahe illallah Pra me hi për sërin islam Pra dë thëtë këto vepra Që quhen kufr Ose shirk Ose nifak e kështu me radh Dëmë thënë mund jen, e, të jenë Pra njeta vepër Mundet në disa raste Tjetë prej kufrit Madh Edhe në disa raste prej Kufrit vogël që nuk e nëzjerë një diun Prej islami edhe këtu sqarimi i kësaj do të thënë jep sqarim të mirë sheh Abdul Latif ibn Hasan ibn Abdul Rahman ibn Hasan al-Sheikh do të thënë nipave të Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah një kitlibër quhet Usul wa Dawabit fi at-Takfir që është i autorit do të thënë Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan el shej e ka nxirr uh, shej abdusalam ibn berjes rahimahullah këtu në faqen 36 thot el aslur rabi' do të thonë baza e katërt ose rregulli i katërt fol për rregullat e tekfirit en el kufra naw'an do të thonë kufri është dy lloje kufr kufru amal do të thonë kufri me veprë, kufr xuhud ve inad. Do mvan kufr me veprë ka për qëllim ose jo kufr me veprë, por kufr në veprë. Da pra kufr e, që është vetëm në vepra, ai është kufr i vogël. Kurse kufr i madh e shpreh me fjalë kufr xuhud ve inad, do mthan kufr i mohimit dhe e, dhe kokfortës, ose kënguljes në kufr. E ky i dyti thot, ëh që njëriju të mohoje atë që e di se e ka silë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe më thënë me mohim dhe këmgullje. Qofshin ato emrat e Allahut, ose cilësit e ti, veprat e ti, ose gjukimet <coughs> e Allahut, pra dispozitat që i ka zbrit Allahut, Dhe e, baza e këtyne dispozitave është të uhidi dhe adhurimi i Allahut vetë duke mos i shëqru asë gjë. Dëmë thënë qëfë se njëri u më hëndi qka për i këtyne, ose qka dhe qëfë që e di se ate ka sielë për nga meri sallallahu alimë sallem prej Allahut, dëmë thënë këlloj i kufrit është kufr i madhë. Edhe thëtë, vë hadha mudadullil muda imani min kulli vëgjë dmthan ky lloj kufrit e mohon imanin ne ne te gjitha aspektet. Kurse kufri në veprë është ai që ëh dmthan kurse kufri në veprë thotë Muhammed kufrul amal fa minhumma yudadu al iman, dmthan kufrin në veprë diçka prej atyre, pra diçka prej atyne veprave E, që janë kufër mund të jenë që më hojnë imamin plëtsisht si që është mi bësejt dhe idhullit ose me poshtru mushafin me vrapën nga merin salladahorim ose me shah e kështu me radhë do të të të të janë vepra që jenë, pra kur thuet vepra është përqillim edhe fjalla e gojës edhe vepra e trupit ose gjymtyrve sepse vepra i përfshim të gjitha ato Pra, disa vepra që janë kufër, që quen kufër, janë kufër i madhë, që islamit, këto, e nëzjerin njeri unë prej islamit, si kur këto shembuj. Kurse disa vepra nuk janë kufër i madhë, si që ka thënë, u emmel hukmu bi gajri ma enzal Allah, kurse gjukimi me ligje tjera, përveç ligjit që e ka zbrit Allahu, ose lënja namazit, e kështu me radhë, kjo është kufër i veprës, e jo kufër i besimit. Dëmë thënë, Kufër i vogën. Gjithashtu, thëtë hadithi të nga Meritë sallallahu alai sallam, latër gjiju ba'di kuffaran, jetë dribu ba'dukum, rikabe ba'd, dhe më thënë, mos u bani pasmeje, pas vdekje s'nime, mos u bani kuffar, mos bësintar, dhe më thënë kafira, që të avris një njëri tjetërin. Pra, këtu është për qëllim, kufër i vogën, jo kufër që në zjerë prej islamit, sëpse Argument për këta është ajeti që Allahu i ka qujtë dy grupe që luftojnë me zveti, i ka qujtë besimtarë. Në gjithashtu, hadithi thotë, ku ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, men e ta kahinën fesat dhe kahu, e u imraten fi duburi ha, fekat këthara bima unzile ala Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe më thonë, kush shkon të falxori dhe i beson, ose kush i afrohet të, grua së ti pëjmë brapa, dhe më thënë, bënë mardhënje në vendin që nuk e ka caktu Allahu, subhanu me tala, atëherë, thët, aje ka më hu, atë që i ka zbrit, Muhamedit, sallallahu aleyhi wasallam. Pra, këto të dy vepra, njëna është kufër i madhë, edhe tjetëra kufër i vogël. Thët, vehadha, minë el kufri l'ameli, dhe më thënë, kjo është prej kufrit veprorë, dhe, dhe nuk barazohet me bërje ose poshtrimin e mushafit ose vrasjen dhe sharrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse të gjitha këto quhen kufër. Gjithashtu thotë se Allahu subhanahu wa taala i ka quajtur ata të cilët punojnë me një pjesë të librit, edhe e, nuk punojnë me pjesën tjetër, gjithashtu i ka quajtur besimtar. I ka quajtur besimtar do të thonë atë E, që punojnë me ta dhe mos besimtar në atë që nuk punojnë me ta, si, si që është në jetin vë idhë e khadhë idh khad në mitha kakum, lëtës thikune dhima e kumë, lëtë u hrygjune më fuse kumë në dijarikum e kështu me radhë, pra thëtë kur e, e morëm besatimin të uaj se nuk do të aderni gjaku në juaj dhe nuk do të indzirni njëri tjetrin prej vendbanime dhe të uaj e kështu me radhë, dherin fund ajetit ku thëtë të fetu minune bibad dhe kitab, u e të këfurune bibad, si ka mundësi që i besoni një pjeset librit dhe e më honi një pjes tjetër. Dëmë thëmë, në këto ajetë, Allahu ka tregu se ata e kanë pranu besatimin, dëmë thëmë e kanë pranu një pjesë të besatimit të cilin, për të cilin i ka urdhru Allahu dhe janë përmbajt ati. Edhe kjo tregon se ata i kanë besuar, do të thonë fjalëve të Allahut. Edhe gjithashtu tregon se ata e kanë kanë kundërshtuar disa urdhrat e Allahut. Edhe disa prej tyre, do të thonë, janë vrarë me veti, edhe i kanë nxjerrë prej vendbanimeve të veta, dhe kjo është kufër ndaj asaj do të thonë mohim i asaj që i ka urdhëruar Allahu. ë Pastaj gjithashtu ka thënë se ata i kanë paguajë, do të thonë që të çlirohen ata që janë zonë prej tyre dhe kjo është besim iman, për atë që Allahu i ka urdhëruar. Do të thonë se ata kanë qenë besimtar në atë që u ka zbritur Allahu edhe atë që i ka urdhëruar, edhe kanë do kufër në atë që do të thonë duke i kundërshtuar disa urdhrave të Allahut. Kjo do të thotë se kjo ka qenë kufër i vogën, pra kjo ka qenë kufër mëkat, dhe më thanë kundërshtim i urdrave të Allahut, pra Allahu e ka pëhu për ata imanin, që është, dhe më thanë besim në atë që e ka zbritë Allahu, edhe e ka pëhu për ata kufrin, që është kufër i vogën, sepse nuk ka mundësi me pas edhe kufër të madhë edhe iman, si që së që arumë në filimë. Pra thët, imanin vepër, pra ato vepra që quhen iman, sikur e shka thash ma heret, se imani ka deg, edhe kufri ka deg. Pra degët e imanit, veprat, ato i kundrështojnë degët e kufrit, dhe më thënë veprat që janë prej kufrit, sëpse për ndryshë e shdo më katë, është piesë e kufrit, ose degë e kufrit. E thelbi ose besimi që është thelbi imanit i kundër, e kunder të esaj është kufri që është kufr në besim në akide. Edhe ka thonë për nga meri sallallahu nësallam në hadith si babu lë muslim i fusukun u e kitalu hu kufrun në më thonë sharja e muslimanit është mëkat kurse vrasja ti është kufr. Dhe më thonë ka bod alim mes eh sauriës edhe mes vrasjes një anën e ka thujt mëkat tjetra e ka thujt kufër eh edhe skadyshim se gjithashtu këtu është për qëllim kufri në vepër që është kufër i vogël siçoftë më tutje ja e thot imam Abdul Latif al-Sheikh rahimahullah dhe të të të fjallë, qaudjus sahabët i ledhina hum a'lamu l'umëti bi kitabin lahë, vë bil islami, vë l'kufri, vë le vazimi hima. Dëmë thënë, kjo fjallë, pra dalimi mes kufrit madhe dhe kufrit vogëlë, është fjallë e sahabëve të cilët janë më të dishmi të umetit rrëth libri të Allahut, rrëth nocioneve dëmë thënë islam dhe kufrë edhe qka përfshin ato fela tutalaqa hadhihi almasail illa anhum, thon prandaj kto coshtje merren vetem prej tyre dhe prej askuj tjetër. Wal well, muta'akhiruna lam yafhamu muraduhum fa-inqasamu fareiqayn. Kurse të mëvonshmit nuk e kanë kuptuar qëllimin e sahabeve, prandaj janë nda në dy grupe. Një grup, një grup që i kanë nxjerr musliman prej islamit për shkak më të mëkateve të mëdha dhe kanë gjyku se ata do tjenë përgjithmonë në gjëhenem. Edhe në grupit tjetër, që i kanë dogarit, ata besimtar me iman të plot. Pra të parit, e kanë të pru, kurse të dytit, e kanë mangësu. Kurse Allahu i ka udhzu ehlusun e velgjema'a, dhe më thënë, ata që janë mes të primit dhe cungimit, i ka udhzu Allahu në rrugën e drejt, edhe në fjallën mes atare, E, si që është, dhe më thënë, medhebi e hlisonetit, thëtë në mesin e medhebeve të tjera, asë sigur islami në mesin e feveve të tjera. Pra ndaj, thëtë këtu, egziston kufër që nuk është kufër, pra kufër që është i vogël, nuk është sigur kufër i madhë, nifak i vogël që nuk është sigur nifak ku i madhë, edhe shirk i vogël që nuk është sigur shirk ku i madhë, si dhe dhulm i vogël që nuk � Prandaj e thot kur e kanë pyet Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma për ayetin waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikahumul kafirun do të thon kush nuk gjikon me atë që ka zbrit Allahu ata janë kafira ka thënë ibn Abbasi leysa hu al kufru alladhi yadhhabuna ileyhi do thon nuk është ai kufri që e kuptojnë ata ose një tjetër transmetim ka thon kufrun La janë kullu anë ilmille, dhe më thënë është kufër që nuk nëzirë prej islamit. Dhe këtë transmitim është sahi prej Abdullah ibn Abbasit. Këtu e keni në detaje, dhe më thënë, argumentet së është sahi, sepse khavarit në këtë ko nuk kanë rrugdalje prej komentimit ibn Abbasit, se ose duhet me më hu rrugën e sahabëve, pra kjo është komentimi sahabijut, edhe nja prej djetarve ma të mdoj rreth kuptimeve të kuranit. Edhe ata shka bojnë, thënë se kjo transmitim është daif, për kjo nuk është të vërtej, dëmë thënë kjo është transmitim sahi, nga Abdullah bin Abasi, për edhe prej sahabëve të tjerë ka transmitime që të regojnë se aj nuk është kufri që ju e mendoni, për është kufr i vogël. Në gjithashtu, transmetohet nga apo, domethën i cili është prej nxënësve të Abdullah ibn Abbasit, ka thën kufr dun kufr, domethën kufr më i vogël se kufri, pra që që diet. Udhulmun dun adhlum, edhe padrejti që nuk është sikur padrejtia e kufrit, domethën. Ufes kun dun afs, edhe mëkat që nuk është sikur mëkati i kufrit, sepse këto tre ajete përmendin feula e ke humul kafirun. Ata janë kafira, fe ulajke humu valimun, janë të padrejtë, fe ulajke humu lëfasikun, janë më katarë, edhe këvarit që në të kohë edhe dherë i sot i kanë më huu se është për qëllim kufri i madhë, dhulmi i madhë dhe, dhe fisku i madhë, dhe më thënë që është qëndzirë prej islamit. Kurse ata i bën e birabahë, dhe më thënë e ka komentu se është i vogëlë. Edhe thot Sheikh Abdul Latif rahimehullah, dhe kjo është e qartë në Kur'an për të cilin e vëzhgon. Do të thënë kjo është shumë e qartë për shumë e qartë, do të thënë për atë që men, që analizon Kur'anin. Se thot Allahu e ka dëgjuar atë që gjikon me ligj tjetër, kafir. Edhe e ka dëgjuar atë që e mohon, atë që ka zbrit Allahu ose që e ka sjell si pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem kafir. Kurse këto dy kufre nuk mund jen të jenë të barabartë. Do të thonë edhe ai që emohon, Allahut, e mohon librin e Allahut, ë e ka quajtur kafir, edhe ai që nuk vepron me çdo gjë që është në librin e Allahut ose nuk djikon sipas asaj që e ka zbritur Allahu, e ka quajtur kafir. Edhe thot Sheikh Abdul Latifi rahimahullah se këta nuk janë kufre të barabarta. Do të thonë kufri i ati që e mëhon edhe kufri ati që nuk dhepron. Gjithashtu Allahu e ka qujtë kafirin valim të padrejt. Ka thonë vel kafiru në humut valimun. Pra kafirët janë valimun të padrejt. Mos besimtarët janë të padrejt ose... Po, që bëjnë padrejtësi. Po gjithashtu ka thonë e vaj që nuk i respekton regullat e shëriatit në nikah tala, edhe në talatë, Gjithashtu i ka qytë, dhe më thënë, ato janë disa ajete që ka i tregojnë regullat se si bohet talak gruja, si kthehet prapë, si bohet nikjahi e kështu me radhë, edhe në fun ka thënë Allahu, vëmën jetë adë dhe hudud Allah, fekat valë me nefsehu, pra aj që i te kalonë ose i shkel regullat e Allahut, aj ka bo padrecive të vetës. Dhe më thënë, është njajtë padrecia kufarve me padrecine besimtarve që nuk i e nuk i respektojnë domethën rregullat e nikahut dhe talakut nuk është gjithashtu ka thon për Yunusin alayhi salatu ve salam që i aslut Allahut duke thënë inni kuntu min al-valimin domethën un kam qen i padrejt ë është padrejtia e tij domethën në asnjë mënyrë nuk është padrejtia e tij e barabartë me padrejtin e mosbesimtarve Gjithashtu për Ademin a.s. ka thonë, në rabbena, dhalemna e nfusena, ozot i jonë, ne i banë padrecive të vetës. Për Musajn a.s. ka thonë, rabbi inni, dhalem të nëfsi, ozot u ne i banë padrecive të vetës. Edhe nuk ka dyshim se këtë dhulmë nuk është si kur dhulmi që është përmend në ajetin e mosbësimtarve. Gjithashtu i ka qujtë mosbësimtartë fasika, dëmë thonë mëkatarë, ka thonë, wama yudillu bihi illa alfasikin do mthan me kta ajete allahu i devion vetem mkatart do thot e, qafirat kufar edhe ka than walaqad anzalna ilejka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa alfasikun do mthan kemi zbrit ajete te qarta te cilat i mohojn vetem fasikut do mthan mkatart pra as perqyllim per mëzë besimtar, dhe më thënë fisk i madhë. Gjithashtu edhe mëkatarin prej besimtarve e ka qëjtë fasik. Ka thënë, ja ju hëllëdhine a mënu, inëgja e këmë fasik këmë bine bëjnë, fete bëjnë u, dhe më thënë, a ju besimtar, nëse ju vjen një mëkatar, një fasik, dhe më thënë me një lajmë, atërë verifikojeni. Edhe ata që i akuzojnë gratën dërshme se ganë bozina, ka thënë Allah Pasikë, du më thënë nuk do të thotë se janë mëzbesimtarë. E kështu me radhë, thotë edhe shirkë ku gjithashtu është dy loje. Shirkë që nëzjerë prej islamit, që quet shirkë i madhë, edhe shirkë që nuk nëzjerë prej islamit, dhe është shirkë i vogël. Ka thonë Allahu, inëhu, du më thënë në lidhje me shirkën e madhë, inëhu me një shirkë billahi, fekat harram Allahu aleyhi l'gjenneh, wa wa hunnar wama lil zalimin min ansar domethan ajh qi ban shirka allahut allahu ja ka ba ja ka ndalu ati xhenetin edhe vendbanimi i ti tij es zjarri dhe ata nuk kan domethan te padrejtit zalimun nuk kan ndihmës edhe kurse <coughs> per shirkun e vogël ka thon femen ke an yarzulika rabbih Falja amel amelen salihan, wala jushrik bi ibadet ah, i rabbi hi ahada, dhe më thënë, kush shpreson në takimin me zotin e ti, le të baj vej pra të mira, dhe të mos i baj shirkë në adhurim Allahut, dhe më thënë, mos i baj shirkë, mos i a bashkan gjisa s'kanë. Dhe më thënë, komentimi i të gjithë djetarve është, se është për qëllim riaja, së e faqësia. E kështu, më radhë, Dëmë thënë e tregonë këtu edhe një faku se është dy lojësh, Shekh, Ab Abdul Latifi ibn Abderrahman ibn Hasen, Alush Shekh, Rahina Hullah, mirë po, së duke të koa kaloj shumë, edhe kemi edhe regullat tjera. Dëmë thënë, regulli dytë është se kufri është kufr i vogël edhe kufr i madhë. Pra kjo duhet të kjetë parasyshtë kur flitet për të këfirë. Regulli të rejtë, si që përmendëm edhe në filim, thëtë, menë thebet e imanë hu biekin, fe la je zulu anhu illa biekin. Dhe më thanë, kujt i vërtetohet imani me bindje, nuk ka mundësit i largohet përveç se me bindje. E, si që ka thanë i bëntejmian, fjallën që e përmendëm ma herët, fe lejse le ahadine një këthira ahadem minë el muslimin, dhe më thanë, nuk ka të drejtë askush, që ta baje qafir di kanë prej muslimanve, edhe në fund fjallës thotë se aj i cili është vërtetu imani me bindje, dhe më thënë nuk ka mundësi t'i largohet përvec se me bindje. Në gjithashtu ka thonë Ibn Temija, Rahim e Allah, uëmës e lëtë të këfiri, bi inkari ba'dës sifatë, dhe më thënë që është tja të këfirit, dhe më thënë me ba qafir di kanë që i mahonë disa cilësit Allahutë, thot ë ja është shtu shumë mosmarrveshja në këtë çështje. Dhe sqarimi i kësaj çështje është se një njerëz i caktuar për të cilin është jemi të bindur se është musliman, do thënë te i cili është bind, është vërtetuar imani me bindje, nuk ka mundësi të gjiqohet me kufër, ë nëse ati nuk i sillet argumenti argumenti qartë të cilin kushe le bëhet kafir. Në më thënë, nuk ka mundësit i kushe që dijet që është musliman, të bëhet kafir për vetë se kurisilet një argument që nuk mund të mëhojt. <coughs> e kushe mëhonat argument bëhet kafir. Edhe nëse fjalla në vetë vete është kufrë. Dë më thënë, edhe nëse dikush ka thonë fjallë të kufrit, ose ka bëve për të kufrit. Përderi sa nuk i bihet argumenti që nuk mund të më hohet, aj nuk logaritet se është kafir. Të më thënë, kjo është fjalla i bën të mijes, pra që tjetë e qartë se e, nuk i bën kafira njerëzit pa sielin e argumentit. E, djetari i madh, i bën betal, rahim e hulla, ka thonë, pra nëse, do thëtë, ka përmend disa të qështje takides, thëtë, nëse, dikush bje dushim në këto qashtje, nuk mund të gjikohet ose të pritet për ta se ka ndalë prej islamit, sepse aj i cili, e, dëmë thanaj për të cilin është vërtetu islami me bindje, nuk mund të i largohet përvec se me bindje. E kështu me rad, dëmë than që mëse zgjasim pra për të nëzirë di kanë prej islamit duhet me pas bindje të prer se ka dalë prej islamit, a jo me dushime të grupeve dhe lojeve të njerëzve, du më thënë të ndryshëm. Regulli 4, që është shumë me nëndësi në qështjën e tekfirit, është obligimi për me ba dalim mes tekfirit të, të përgjithshëm edhe tekfirit të, të caktum. Du më thënë këta, e, duhet shumë me pas parasysh. Pra kur thuet, Kush bën kështu kështuas, kus kështu ose kush thotë kështu kështu është kafir, kjo është teqfir i përgjithshëm. Edhe kush edhe nëse thuhet filani ose ti je kafir, çe ke boku dvetëpër, kjo është gjykimi ose teqfir i veçantë për një person të caktuar. Dhe kjo dhe këtu ka shumë dallim. E thot Ibn Taymija rahimahullahu Dëmë thënë, esenca, pra kjo të që është i kuptohet, në atë rast se nëse një fjal është kufër i qarë, dëmë thënë, si pas kuranit, sunetit dhe i gjmajt, thuhet ajo është kufër. Edhe, dëmë thënë, thuhet fjal në fjale përgjithshme, si që kanë argumentu argumentet e shëriatit. Dëmë thënë, në bast kuranit e sunetit, thuhet kjo fjale është kufër. Edhe ku shë banë këtë fjale se ku sa thot kët fjalë se kurse bën kët vepër është kjafir pra thuhet në përgjithësi. ë po për, ibn te mia gjithashtu ka than was sahih an hadhih al aqwal allati yaqulunha. Domthan e vërteta është se këto fjalë të cilat ata i thon, pra e ka për disa sekte bidhxhive. Për të cilat dihet se janë në kundërshtim me atë që e ka sill Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, ato janë kufër. Nuk ka dyshim. Dëmë thënë ato fjallë që ka i thonë, që i mëhojnë cilësit e Allahut, e s'ka dyshim se Allahu i ka zbrita të cilësi të ti, në librin e ti, edhe për nga meri sëllallahu alimu sëllim i ka së qerunë në sunetin e ti, mëhimi i tyne nuk ka dyshim se është kufër. Gjithashtu ka thonë, e, në realitet këtu u thonë për këhavarijgjët. Pra, për këhavarijgjët të thotë, e vërteta është të fjallë të cilat i thohen, djetë se janë në kundrështim me atë që e ka silë për nga meri sallallohonim sëllim, dhe ato janë kufër, gjithashtu edhe veprat e tyre, që janë vepra të kafirave kundrejtë muslimanve. Në më thënë, s'ka dyshim se khavarijtë që ka pojnë ndaj muslimanve, janë e, plëtsisht vepra të njajta me vepra të kufarve që ka i pojnë kundrejtë muslimanve. Apo? Nuk ka dyshim. Edhe ato janë kufrë. Veprat e ty tila, që i bëjnë këvaritës në dajë musliman, janë kufrë. <coughs> mirë po, thot, eh, lakin, lakin, tekfirul wahidi el muajjen minhum, dhe më thënë, mirë po, tekfiri i njonë, dhe më thënë, me shpalë kafirë, një, një person caktumë prej tyre, edhe me gjyku se ajtë do tjetë përgjithmonë në gjëhenem, ajo, dëmë thënë, më varet prej realizimit të kushtëve të tekfirit edhe më njanimit të pengesave të tekfirit. Dëmë thënë, për me bote bo tekfir, ka kushte edhe ka pengesa. Nëse largohet për një person caktum, duhet të placohen kushtet edhe të largohet në pengesat që mu dhonë gjykimi për kufër edhe se do tjetë përgjithmonë në gjëhenem thët mirë përne e themin përgjithsi në bazë të argumenteve të kuranët e sunetit që thojnë se ato vepra o se ato fjallë janë kufër o se fisk e kështu me radhë atë duhet me thamë kurse për një njerit caktumë nuk themi e, se bën pjesë në atë derisa e, të silen argumente thonë, të cilat nuk ka mundësi të kundrështohen Edhe Shekhu l-Islam Muhammed ibn Adullu Ahab, Rahim e Allah, gjithashtu ka thonë, si qëndronë në Durrër Sënije, ka thonë, mes e letu të këfiril muajjen, mes e letu ma'rufe, dëmë thënë qështja që shpalët njeri u i caktum për kafir, është qështja e njohur, dëmë thënë të djetartë. Dë thëtë, nëse thotë dhe kus një fjalë që është kufër për ta thuhet kush e thot kët fjalë a është kafir mirë po personi i caktuar kur e thot një fjalë nuk gjiqohet se ka bë kafir përderisa të sillen argumentet të cilat nëse i mohon dikush bëhet kafir do të thën pa i pru argumente s'ka nuk mund të mohu nuk lejohet të shpallet për kafir të njëjtën e ka thën edhe Abdulrahman ibn Hasan rahinahu Allah duke i tregu fjalte e Muhammad ibn Abdul Wahhab dhe e ka vërtetuar, do të them këtë se Muhammad ibn Abdul Wahhabi ka treguar në fillim të davës së tij kur e ka dëgju dikën që i lutet, që i lutet Zaid ibn al-Khathabit, i ka thonë Allahu khairum min Zaid, do të them mami lutë Allahun sesa Zaidin. Pra ai ka dëgju duke bërë shirq të qartë, shirq të madh Por i ka thon e, vetëm i ka thon Allahu khairu min Zeid, do të thënë Allahu është më i mirë se Zeidi, pra që të lutet. Thot Abdulrahman ibn Hasan rahimahullah temrinan lahum ala nafyi shirk bi lin el kalam, do të thënë kështu është mundu gradualisht që ti mësoj, të mësoj ta mohojnë shirkun me fjalë të, do të thënë duke iu drejtuar me fjalë të buta dhe duke e marr parasysh interesin edhe duke marë parasysh që mos lërgohen njerëzit. Pra, edhe pse i ka pa, nuk i ka shpalë për qafira ose mushrik, më thënë sigur që ka bojnë ata që pretendojnë se e ndjekin akide në Muhamdim në Abdulluahabit, rahime hudhla. <coughs> pra, pse, pse e ka po këtë? Sepse nuk shpalët për qafir, aj që bënë kufër, për deri sa nuk plecohen kushtet edhe nuk menjanohen pengesat. Ipënthejmija, Rahim e Hulla, ka shjaru një qështje, dëmë thënë, që ta kuptojnë dalimin mes gjukimit të përgjithshëm, edhe gjukimit të veçantë për një person. Në hadith, ka të regu se një rije kanësillë shumë hertë për nga meri sallallahu a.s. për ta dënu për pirit e alkoholit. Edhe një një një pisahabëve ka thënë, lea në Hulla, dëmë thënë Allahu e malkoftë, sahhet e dënuan përpirjet alkooli dhe ai po vazhdon. Pra ai ka qenë e këmgulës në atë mëkat. Çka i ka, thonë, për nga meri, ka thonë, La tel anuhu", thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem? Ka thënë latel anuhu, do të thonë mos e mallkoni sepse ai e do Allahun edhe të dërguarin e tij. Do të thonë kanë dalu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nga mallkimi i personit të veçantë. Kurse në lidhje me alkoolin ka ndalë gjykim të përgjithshëm, edhe ka thënë ë se pejgamberi ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se Allahu ka malku në lidhje me alkolin 10. e ka mal e ka malku alkolin, pirsin e saj, shtrydhsin e saj, atë për të cilën ose të të, do të thonë se arabisht është femrë. Do thonë e ka malku alkolin edhe shtrydhsin e tij, edhe atë për të cilin shtrydhet. Atë që e bartë, edhe atë për të cilin bartët, edhe atë e, që e shetë, edhe atë që e ha e, fitimin për e ti, e kështu me ravë, du më thëmë i ka malku ata që e bojnë këtë vejpër, kurse një person të veçantë që e ka bo atë vejpër, ka ndalu të malkohet, du më thëmë malkimi, A është i ngjashëm me tekfirin ose është njësoj sigurt tekfiri? Sepse mallkimi do të thonë lanë, do të thotë largim prej mshirës së Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë kjo është një prej argumenteve dhe ka gjithashtu të tjera ku pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka vënë përgjithësi gjykim për mallkim ose kufër kurse kanë dalur që ti thuhet një personi të veçantë, apo. Rregulli i 5 Gjithashtu më rëndësi se e, gjikimi për një vepër ose një fjalë se është kufër, nuk është e domës doshme se bërë si ose thënë si isaj është kjafir. Pra duhet me ditë se kur gjikohet për dhe një vepër ose dhe një fjalë se është kufër, nuk vjen patje të rësueshëm se aj që e thotë ose që e bënë bëhet kjafir me njëherë. Se Ibn Temija Rahimahullah, Rahim duke refuzu një Bekri, i cili ka than se, ai që banë fjalë të kufri të së dhullë me kështu me njerë gjikohet si pasaj, ka than Ibn Temija, bel hum më gjmiun e ala në qidhihid, dhe më thanë djetarët kanë i gjma në të kundrëtën e kësaj, se kur besimtari, ka përqëllim kuptim të vërtet në lidhje me Allahun edhe për nga merin e ti, sallallahu aleyhi ve sellem. Mirë po nuk e di, do me thonë jenë e fjalve, dhe e thot një fjal që me ndonë se ajo fjale ka atë kuptim që aji e do, kurse në realitet ajo fjal ka kuptim tjetër, do me thonë, aji nuk bën kufrë me këtë fjalë, e dhe thot kush e shpal kafir, më thonë kush i bën të këfir njëriut këtil, në realitet, ajo është më meritor që të bëhet të këfir, sepse e kundrështon kuranin, sunetin dhe i gjmajnë e, e muslimanve. Dhe më thonë, ka mundësi njëriut të thot një fjal, me të cilën do përshemull kuptim të mirë, ose të drejtë për Allahun edhe pengamerin e ti, sallallahu aleyhi vësallem, Mirë për në realitet, aja fjallë ka kuptim të keqë. Atëher, a njeri nuk shpalët si pasasaj fjallë, edhe thot i bëntemija kushe shpalët ashtu, aja është më meritort shpalët për kafirë, sepse e ka më hu kurani në sunetin edhe i gjmajnë e muslimande. Edhe për këtë është argument fjallë Allahut që ka thonë La te kulu Ra'ina, të më thënë mëstuni Ra'ina. Tash kjo është pak vështirë të sqerohet, se jahudit e kanë përdor këtë, fj këtë fjalë, ra ajna, që do me thonë, që sahabet e kanë kuptu, se do me thonë nëndigjohë. Pra i janë drejtu atapin nga merit sallallahu alim sallim, duke thonë, ndigjohë i fjalë tona ojë dërguri Allahut, kur kanë dastë me folë. Mirë po jahudit, njetën fjale kanë përdorë, sepse në gjuën e tyre, ose në kuptimin e tyre, aja fjalë, E, si ka thon Begawiu rahimahullah ai fjal do të fjall, sharje, thon dëgjo mos dëgjofsh do të thon është shårje apo ofendim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ja ata e kanë përdorur për shårje sahabët e kanë përdorur të njëjtën fjalë që është shårje do të thon kufër sepse kur shårhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thon është kuforeja e kanë përdorur atë fjalë mirpo Allahu vetëm i ka ndaluar kafun mos e thoni at fjalë sepse ë do të thënë at fjalë kanë përdor çifutet për ofendim. Pra e, kjo nuk ka dyshim se kur pesëmtari e thot një fjalë që mendon që që është kufër, po mendon se ka kuptim të mirë, atëherë do të thënë nuk bie, nuk e, ka bë kufr me atë. Edhe e, këtu ka thënë Seyh Abdul Latif Iben Abderrahman, Iben Hasen, Rahimehullah. Baza e pest, ose regulli i pesti, regullove të këfirit, se thotë nuk është e patjetë rësushme, që dikush i cili e banë një degë të imanit, të quhet muëmi, besimtar. Në më thënë qëfë se një kafir, ka botë i cka që është prej imanit, a quhet besimtar? Jo. Gjithashtu, thotë edhe, ajë, besimtar që e bën një deg prej degëve të kufrit nuk quhet kafir. Ëh, edhe nëse ato që e ka bën është kufër. Ëh, sigurt thot për shembull, nëse dikush ka ndonjë njohuri prej dijes mjekësisë, nuk quhet mjek ka njëri, ose dikush nëse di diçka prej fikut, nuk quhet fekri ose dietare këso më radh. Ku se vet ajo deg çështë e kufrit, do të thonj quhet kufër. Sikur çka ka thonë, për nga meri, ane, mësallem, tani ummeti, thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, ithnatani fi ummati huma behum kufr, do të thonj dy vepra që do të jenë në umetin tim janë kufër. اطعن في النسب والنياحه على الميت, do të thonj akuzimi i preardios edhe vajtimi për të vdekurin. Do po, të thonj ata janë kufër, por do të thotë se ti dish qëiban ata bënat kafir ë ka hadithi që përmendëm disa herë menhalife be ghayrillah faqad kafara misalkan kus betohet në tjetër kan për veç Allahu ai ka bë kafër e kështu me radhë ë a vëhet kusë di këtë e kupton thellësinë e fikut të selefit kuptimin e selefit ë siç ka thënë Ibn Mesudi radhiyallahu anhu Me në kërënë më të esë jenë, feljetë e esë bi ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhuve sallem, pra kush do me ndjek dhe i kanë, letin ndjek sahabët e më nga merit sallallahu aleyhuve sallem, sepse, thot, ata ishin me zemra më të mira në këtu metë, me diturit, me diturit më të thell, me të ingarkim, dhe më thënë, më të pakt, pra nuk janë ngarku me atë që se kanë ditë o se të thonë diçka që është përtej i mundësive të tyra, Thot, ata ishin njërës të cilët Allahu i ka zgjedhë që ta shëqërojnë për nga merin e ti, sallallahu aleyhi wa sallem. Thot, djeni haku në tynë, sepse ata kanë qenë në udhëzimin e drejtë. Edhe thot, eh, imam Abdullatifi, rahimehullah, eh, se shëjtani i banë dylloj kurthe eh, njeri jutë, dive të ademit, edhe nuk brangoset se cilën do ta fitoj te njeriu. I pari është ghuluhi ose teprimi i ekstremizmit dhe kalimi i kufive. Kursi i dytë është largimi edhe lënia pas dore ose mangësia. Ibn Qayyim rahimuhullahu ka thënë se prej kurtheve të shejtanit, kanë thënë disa prej selefith thotë, çdo eh, urdhër me të cilën Allahu i ka urdhëruar robrit të tij Sejtani ka dy kurthe natyrë, ose ta çojë njeriu në neglizencë dhe mangësi, ose ta çojë në teprim dhe ekstremizëm. Edhe thot nuk brengoset shejtani se cilën prej tyre e fiton. Edhe thot Imam Abdul Latifi rahimahullah, sumita e njerëzve përveç një pakicë të vogël ekan kan hy edhe janë thelluar në njërin prej këtyre dy luginave ose gropave. Gropa e kal, e tejkalimit të kufive dhe ekstremizmit, edhe gropa e e maksimit dhe neglizencës. The thot vetëm pak për njerëzve janë të forzuar në rrugën e drejtë, në të cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe shokët eti ju se sahabet e tjerë radiallahu anhum ekstu me rad. Do të thonë <coughs> pra do të me pas parasysh se nuk është se çila vepër e kufrit nuk e bën kafir bërsin ose se çila fjalë e kufrit nuk e bën kafir e, thansin. Pra <coughs> Edhe kjo e fundit që është ë, gjithashtu ndoshta edhe më e rëndësishmja <coughs> është se nuk ka mundësi të shpallet një njerëj i caktuar, një person i caktuar, të shpallet për kafër, për vetë se kur ti sillen, do të thënë, kur të plotësohen kushtet, edhe të largohen pengesat të cilat janë këto kushte edhe këto pengesa që i përmendëm disa herë. Kushtet janë që të realizohet dituria që kundërshton injorancën. Domethënë që ta dije personi se ajo vepër është kufër. Edhe ta dije vet veprën ose fjalën, ta dije domethënë çka s'duke thën, ose çka s'duke bër, edhe ta dije se atë që është duke bër ose duke thën është kufër. E dyta, domethënë që të vërtetohemi se ka qëlim atë. Dëmë thënë, që është e kunder ta se e bërje së pa qëlim. Edhe si dëmë thënë, këtu përjashtohet ajë që e banë kufrin me talje. E, pengesat e kufrit, pra, si pas kësaj, janë inëranca të uili, që dëmë thënë, këq interpretimi, gabimi edhe dhunimin, nëse është i dhunur që të bëjë diçka, pra është i detyruar me dhun që të bëjë diçka prej kufrit. Për këtë argumentet në Kur'an e Sunet janë të çmta edhe në fjalët e dietarëve gjithashtu. Ka than Allah subhanahu wa taala wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, domethënë nuk e dënoim askën derisa nuk i dërgojmë pejgamber. Ka thën gjithashtu kulle ma ulkjefiha fëvgjën se alahum khazënëtu ha, alam jëti kumë në dhirë, dhe më thënë, gjdo grupë që hithet në gjëhenem, rojët e gjëhenemit i thonë, a nuk ju ka në ardhë juve për nga merë, qalu, bela qëtë gjë e në në dhirën, ata thonë, po, në ka ardhë për nga merë, fe këdhebna, ve kullna ma, në zëllallahu min shëj, dhe më thënë, për ne e më humë, pra, pa tjetër q ju ka ardhë njëherë për nga merë. Edhe thonë, leu kuna nesmeu au naqilu ma, kuna fi ashabi sëjirë, dhe më thonë se si kur të kishim dëgju, ose të kishim kuptu, nuk do të ishim prej banorve të gjëhenemit, thaë të rafu bi dhembihim, fësukka li, as li ashabi sëjirë, dhe më thonë ata e pranun më katin e tyre dhe larkë qofshim banor të gjëhenemit. Ka thonë i bëntemija, rahimahullah, thëtë, Kurani dhe Suneti argumentojnë qartë se Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon askënd përveç se pasi të sjell pejgamber, eh, edhe do të thënë, t'ia qartësoj përmes pejgamberëve. Ai të cilët nuk i ka ardhur <coughs> nuk i ka ardhur porosia e pejgamberëve në përgjithësi, do të thënë nuk i ka ardhur thave, nuk i ka ardhur hiç se eh Allahu ka zbrit libra ose ka dërguar pejgamber, at Allahu nuk e dënon as pak. Kurse kujt i ka ardë për gjithësi eh pejgamber loku, do të thonë i ka ardë si më thon kumtimi i pejgamberit, atëherë në përgjithësi, por nuk i kanë ardë disa eh disa detaje ose disa çështje për asaj që i ka zbrit Allahu. Ëh. E... Domethën, atë at Allahu nuk e dënon për ato çështje që nuk i kanë arrit, por e dënon nëse ka mohu diçka prej cilëve, pre, nëse ka mohu diçka prej atyre që e, i kanë ardhur argumente për ta. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, li alla jakuna lin nasi ala Allahi huggëtun ba'da rrusul, dhe më thënë që mos kënë njerëzit argument kunder Allahut pas dërgjimit të pengamerve. Dhe më thënë Allahu ka dërgu pengamert që mos kënë njerëzit argument. E nëse dikujtë nuk i ka ardhë pengam, pengamer lëku, pra nuk i ka ardhë dërgjesa të aj, atëherë uh, nuk hi natë grupë. Ose në ajetin tjetër ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala Ya ma' sharë al-jinni wal-insi A lem ya'tikum rusulun Jaqussune alejkum ajati O njerëz dhe djin A nuk ju kan ardhjuve pëngamer Që ju a kan tregu argumente të mija Edhe në ajetin që ka thonë Wa ma kunna muadhibina hatta nebaathe rasulat Dëmë thonë nuk e dënoj maskan Dheri sa ti dërgojnë pëngamer Në ajetin tjetër ka thonë Allahu Walau anna ahleknahum min qablihi Leqalu Rabbana laula arsaltay ileina rasula. Domthan, nëse ne i kishim dënu përpara dërgimit të pejgamberve, ata do të kishin thënë, o Zoti jon, sikur të na kishe dërguar një të dëlguar, fenat tabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza. Domthan atë do të kishin pasur argumentet e tyra dhe nuk do të ishin postruar dhe dëshpëruar. Edhe në atin tjetër ka thënë wa laula në të cspëhëm مصيبه me çfarë kanë dhënë duart e tyre. Ai thotë, "Zot, pse nuk na dërguat një profet?" Do të thonë, eh, ata atyre që do të ndodh e, ajo do të ndodhe keq, do të thonë për shkak të veprave që i kanë bërë. Pra në, thotë, nëse nuk i kishim dërguar pejgamber, do të kishin thënë, "O Zot, sikur të na kishë dërguar pejgamber, ata kishin pasur atë dhe të kishim onekuna si fenat tabiha aya tike apo të kishim ndjek argumentet të tua ose ajetet të tua onekuna min almu'minin do të kishim çen besimtar prandaj thotë themia kjo e, ajetet me këtë kuptim gjenden në shumë vende të Kur'anit prandaj kush i beson Allahut dhe të dërguarit e tij dhe kush i beson Allahut dhe të dërguarit të tij Edhe e pranon se ajo që ka ardhur prej Allahut përmes pejgamberit për sallallahu alejhi dhe sellem është e vërtetë, mirë po nuk i ka arrit disa nuk i kanë arrit disa çështje prej asaj që e ka sjell pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, edhe nuk i ka besuar tyra. Ather, domethënë nuk, nuk i kanë arrit, nuk i ka dëgju. Ose i ka dëgju prej dikujt që nuk i besonhet. Ose i ka ardhur me dyshim, dhe ka marrë besim tjetër. Pra janë në disa forma, ose nuk e ka dëgju dhe një pjesë. Pra aji i beson Allahut, edhe beson se kurani është prej Allahut, dhe se për nga meri sallallahu alim e sellem, e ka si edhë vërteten prej Allahut, mirë po diçka prej kësaj, ose nuk e ka dëgju, ose e ka dëgju prej dikuj që nuk dohet mi besu, aj që nuk i beson, dhe më thonë, nuk e ka obligim mi besu, ose e ka dëgju në mënyrë të, të, të shtrembruar dhe aj ka besim në lidhje me ato argumente, dëmë thënë besim të shtrembruar, atëherë dëmë thënë thët i bëntë e mija, aj njeri ka besim iman në Allahun dhe të dërguarin e ti, aqë sa duhet Allahu me shpërbly, kurse atë që nuk e ka besuaj, e përderi sa nuk i vjen argumenti nuk shpalët për kafir dhe më thënë nuk bëhet kafir shkurët i misë të kuptimi i fjallëve të mëntejmijës edhe pra pe këtujnë argumenteve kuptohet qartë që mëse zgjasim edhe ma shumë se sa e zgjatëm se ignoranca është penges e tekfirit pe edhe pra penges e tekfirit, kurse kusht i tekfirit është që ajtë ketë diturit Mirë për duhet pa tjetër me theksu, kur thuet se i njeronca është arsyje, kjo nuk do më thonë se njeriu mundet me mbetë një njeroncë, por njeriu e ka obligim me kërku diturinë edhe me kërku hakun, edhe ai e, sigurisht nëse është i pakujdeshëm edhe nuk e kërkon hakun edhe diturinë, atëherë do të dënohet për atë e, pakujdes të ti. Edhe përndryshe si ka thënë Ibn Temia, nëse nuk kish nëse nuk kish pas nëse kis pas mundësi që njerëzit të a, të arsyetohen me injorancë, edhe të vazhdojnë në injorancë, atëherë Allahu nuk do ta kishte obligu kërkimin e diturisë, nuk do t'i kishte obligu dietar që ta përhapin diturinë këtu me radhë, këtu me radhë. Pra duhet me ditë se njeriu nëse ka injorancë, ajo stengis për me bë kafir. Mirpo nuk as penges që mund, do të them që ti mësohet e vërteta, edhe ti sqarohet rruga dhe ti tregohet sa ajo që e bën në skufer e këtu më rad, ekshtu më rad. Edhe tjetër gjithashtu, do të them argumentes për arrecetimin me ignoranc, edhe hadithi i ati që kur ka vdejk i ka thonë djem vet vet që ta djegin edhe ta bluojnë, do thon ta shtypin, ta bojn hi, edhe ta hedhin hirin e tij një pjesë në det, një pjesë në frymën tok, sepse ka thënë, nëse Allahu ka mundësi më ringjall mua, do të më dënoje dënim terand. Do thon ibn Temia ka thon se ky njeri ka dyshu në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Kurse treguam se kufri gjithashtu vjenë edhe me dyshim. Bile, thot i bëntë e mija, ka besu se në qofë se djemë të e bojnë këtë që i ka përosit, nuk do të këtë mundësi Allahu më rinjallë. Edhe kjo s'ka dyshim se është kufer i qartë, edhe kufer i madhë, mirë po përshka këti një ronësës të ti, një, edhe përshka këtë besimit të ti në Allahun. Pra nuk do të nëse njëriu nuk ka besim në sencë, nuk e beson Allahun, ose nuk e beson për nga melin sallallahu anem sallem, nuk thuet saj arsjetohet me i njërë anës, po përderi saj e beson në sencë Allahun, por nuk i dit disa qështje, atëherë kjo mësdije është arsjetim për ta prej të këfirit. Edhe kjo duhet për shkak të imanit që e ka pas në Allahun, dhe për çka injerancës që ka pas në lidhje me fuqinë e Allahut, Allahu ja ka fal, do thot atë fjalëve atë besim të kufrit. Ibn Abi Hatim rahimahullahu ka transmetuar rahim për Imam Safiut rahimahullahu, gjithashtu kur është thut për cilësi për emrat dhe cilësitë e Allahut, ka thënë askush prej krijesave të Allahut nuk ka të drejtë eh ti refuzoja këto cilësi nëse i ka ard argumenti për to e nëse e kundërshton pas ardhjes së argumentit ai është kafir kurse para mbitjes argumentit ai është i arsietum do më thënë e, kjo tregon se edhe dietarët e vjetër do më thënë kanë qenë këtë mendim Megjithëse duhet të më përkujtoj se ka disa predietarë të ehli sunetit që mendojnë se eh ignoranca nuk është arsye, domethënë dituria nuk është kusht, thonë. Pse? Sepse mendojnë e, janë të mendimit se vetë ardha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe zbritja e Kuranit është argument për këtë njerëzimin. Edhe prandaj nuk e kuszojnë diturinë si kusht për e, për te kafir. Mirëpoq ata, do të thënë, janë dietar të Ahl e Sunnetit. Ata nuk i mohojn, nuk i shpallin të tjerë të që thonë se injoranca është pengesë ose do të thënë, dituria është kusht për mi bë kafira. Nuk i thonë se ata janë murxije ose ekstremistat e murxieve, ose bilë, si thonë xhavarit kafira, do të thënë, i shpallin ata qiarsetojnë me injorancë, si shpallin për ka fila, kërse këtu të regumë se djetartë e vjetër prej në kohët se lefit e deri në kohët tonë sidomos Shekull Islam i Bëntejmi Rahim Allah i Bën Kaimi edhe Muhammed ibn Abdull Wahabi dhe djetartë e tjerë dëmë thënë janë në atë mendimë se ignorancë është penges e tekfirit ose arsyje, pra dëmë thënë kushti tekfirit është diturija edhe për qështjën që e qëlimit së si treguam se e, nëse njeriu nuk e ka për qëllim ta thotë atë fjalë ose me atë fjalë nuk e ka për qëllim atë kuptim që jep kuptim të kufrit gjithashtu nuk spalet kafir sikur në hadithin e që tregon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për një njerëz që ka hub në shkretir e kujdesjen devën e tij për gëzimit të madh thotë o zot eh o allah do të thon ti robim un jam zoti jot e thot a min side al farah do të thon gabon nga gëzimi i madh që gëzohet në atë moment pra nuk e ka për qëllim ai ta thot atë kuptim edhe pse e ka thon atë fjalë kështu që do thot ai është pra nuk, nuk bëhet kafir sepse prej kushteve të tekfirit është që ta ket për qëllim edhe thamë se këtu bëjnë përjashtim ata që talen me fjalët kufrit, edhe së qarimi për këta gjithashtu e shumë i gjelë, mirë për shkurtimisht, në më thënë Allahu talen e ka, ka gjyku se është kufrë. Në më thënë, sigurët, shka e ka thënë aty në të cilët janë talë, ka thënë, kull e billahi vë ajatihi vë rasulihi këntëm të stëhzi unë, dhe më thënë ju, hame Allahun të dërguarin e ti dhe argumentet e ti taleni, mosu arsjetoni se ju keni bëhë kufr. I bënkajimi e ka së qaruket se a i njeri që nuk e ka për qëlim atë fjalë, dhe më thënë e thot pavet dije, ose nuk e di se ajo fjalë përmban kuptim të kufrit, është i arsjetun, kurse a i që talet, dhe më thënë e thot fjalën me qëlim, edhe e di se qëfar kuptimi ka aja fjalë. Pra ndaj, do të të dalojnë gjykimet mes këtyne dyve. Edhe, si të si thash, disa herë, do më thonë, sëqarimi i këtyre qështjeve kërkon ma shumë kohë dhe ma shumë derse. Mirë po këto si baza, kurse me të ardhmen, kur të filojmë me e, vetë tekstin e librit të autorit Mohamed Ibn Adullohab Rahimahullah, do të përmendim diçka qëka fjektin e rregullave që vijnë fjala, domethënë ato vijnë në rastit për mend. Wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.